Vítám vás tady, nejdřív popoutávka na příště. Příště bude teda Mark Price na s nechtěné dědictví transgenerační přenos nejen traumatu, takže se můžete těšit na povídání, které se bude týkat nejen třeba epigenetiky a takových těch zajímavých objevů v tomhletom oboru v posledních letech. No a dneska tady máme Rukáše Lajbla který bude přednášet o vývojových adaptacích trilobitů pro život v prvohorních mořích. Já ho nejdřív teda, než začneme, jenom trošku představím. On uh... Svojí kariéru začal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, takže je to vlastně do jisté míry domácí přednášející. Obhájil doktorát zaměřený na ontogenezi trilobitů pod vedením Ondřicha Fatky, který bude mít přednášku později v tomhle semestru. Bez zajímavosti ani není, že už jako doktorant pracoval jako kurátor palozoických bezobratých sbírek v Národním muzeu. Následně odcestoval do Luzán, kde získal postdoktorantské místo, no ale... Teďka v roce 2020 se díky úspěšnému juniorskému grantu Gačer vrátil do Čech, kde působí na geologickém ústavu Akademie věd České republiky. Takže vás tady vítám a můžeme začít přednášku. Tak já děkuji za představení, děkuji za slovo. Já, jak už, jsem teda, jak už teda bylo Řečeno, tak teď v současné době působím na geologickém ústavu a budu tady dneska, dneska vyprávět něco o, o, o trilobitích miminkách, o vývoji trilobitů a, a tak podobně. Plně na začátek já bych chtěl říct, že ještě jednou, jenom se vrátit k minulý přednášce. Mně se hrozně líbila minulá přednáška, která byla vlastně zaměřená na evolučně vývoj biologii já o sobě někdy taky tvrdím, že dělám takzvaně paleo-evo-devo, ale ve finále, když to srovnám s tou přednáškou, která byla minulý týden, tak ta moje, nebo ten můj záběr je o něco poněkud odlišnější, protože já se vlastně nemůžu tím, že v paleontologii nemáme přístup k nějakým embryím úplně, nebo teda Dobře, někdy máme, ale, ale většinou ne, tak je těžké studovat přesně, jakým způsobem dochází k tvorbě nebo k vývoji toho tělního plánu konkrétního organismu. Nicméně, my můžeme studovat nějaký vývoj u, u, i u organismů, který jsou dávno vyhynulý. Většinou, teda, ale můžeme studovat ne ten embryonální vývoj, ale ten postembrionální vlastně ten vývoj, který nastává po vylíhnutí e, organismu z toho vajíčka. A tohle právě přesně můžeme e, mimo jiný studovat u mnoho druhů fosílí. Můžeme to studovat u, u různých měkýšů, e, u a anebo i u členovců. Členovci mají tu výhodu, že tím, jak se vlastně svlíkají, jak svlíkají tu svoji vnější kostru, tak nám zanechávají spoustu e, spoustu Pardon. tak nám zanechávají spoustu zkamenělin. Um, Já jenom tady ve zkratce řeknu, jak, jak bude ta přednáška vypadat. Uh, úplně na začátku bych rád řekl, jak vypadal postembrionální úhý trolobitů a jak sakra víme, jak vypadal, když už jsou přes 250 milionů let vymřelí. Potom bych rád přešel k tomu, že bych vám rád vysvětlil, jaký modifikace toho jejich postembronálního vývoje se u různých skupin vyvinuly. A nakonec se, bych se rád zaměřil trošku na to, jak se tyhle modifikace měnily vlastně v, v průběhu prvohor a jak ty lobyti s různým typem vývoje reagovaly na nějaké globální změny. Já, když jsem se tak kouknul, kdo uh, je tady přítomný na té přednášce, tak uh, nevím, jestli je z, uh, úplně nutný představovat uh, trilobity nějak detailně. Uh, Nicméně, pro jistotu, uh, tady jenom uh, na začátek zopakuju uh, nějaké základní znaky na uh, těle trilobitů, kterých, o kterých uh, nebo který jsou důležitý pro pochopení, uh, pochopení tyhle přednášky. Primárně teda trilobity mají tělo tvořené ze tří částí, jak ve směru podelným, tak ve směru příčným. Ten název vlastně triloběti pochází z toho, že mají tělo tvořené třema lolokama, osním a dvěma postraníma, ale zároveň na jejich těle můžeme rozlišit hlavový štít, potom trup a ocasní štít. V anglicky mluvící literatuře se, nebo v anglicky psaný literatuře se ten trup a ocasní štít někdy označuje jako trunk. Je to z toho důvodu, že zatímco ten hlavový štít se dá opravdu oddělit jako samostatný tagma, to znamená samostatná část nějakých jako srostlých segmentů, kterých bylo nejspíš pět, tak ten trup a ocasní štít vlastně se nedají označit jako samostatný tagmata sami od sebe, protože vlastně ten ocasní štít je to samý, co trup, jenom ty, ty jednotlivé články jsou srostlý. Jo. Čili, čili dost... Um, um, to samozřejmě asi nejspíš neplatí u všech trilobitů, ale u většiny z nich platí teda, že, že ten trup a ocasní štít je vlastně jedno velký, uh, jedno velký tagma. Za chvilku uvidíte i proč, až vám ukážu, uh, jak vlastně vypadaly končitiny trilobitů. <coughs> Ještě Pár takových detailů, na, tý, na tom hlavním štítu dost často nacházíme velký, složený, nebo velký, ale i malý, složený oči a ta střední část, ta osní část toho hlavého štítu se nazývá glabela. Potom vlastně úplně na konci té glabely poslední článek hlavové je označovaný nebo vytváří takzvaný týlní nebo occipitální prstenec. Čili tohle je, takhle vypadá krůný z trilobita, když ho najdete jako z takhle vlastně vypadal i za život toho zvířete, protože trilobiti měli, podobně jako některý dnešní koríši, ten chytinový krůný inkrustovaný ještě uhličitanem vápenatým. Proto vlastně se nám zachovávají tak dobře jako z jako kamenělině. Uhličitanem vápenatým byl ale inkrustovaný jenom ten dorzání krunýř, jenom ten, kruníř, jenom ten, ten hřbetní, ta hřbetní část a e, vlastně ještě jedna část, která byla vlastně z ventrální strany toho, z té strany toho hlavního štítu, která se označuje jako, jako hypostom, a kterou můžete vidět krásně tady na téhle tý, na hlavě toho trilobita a zároveň tady na, toho, na, tý, na tom trilobitovi e, nalevo. Na to je taky důležitá část, ten hypostom, já, se, já, já, o něm, já vám ho ukážu, jak vypadá ten hypostom vlastně i u těch trilobitích Larev. Ve výjimečných případech se nám zachovávají i končetiny trilobitů. Tady vlastně vidíte, proč, proč ten trub a ten ocasní štít jsou vlastně jako jedno, takma, protože když se podíváte z břešní strany, tak tam skoro žádný rozdíly nejsou. Trilobiti měli... <coughs> na tom hlavním štítu, který byl teda složený z pěti, z pěti srovských článků, tak ten první článek vlastně byl, nebo vytvářel z toho, z toho článku se byly vytvořený oči, potom ten další článek, vlastně ten, ten druhý tak nesl nevědvený tykadla a potom tři další články nesly dvojvětevní končetiny. No a vlastně ten trup nesl taky dvojvětevní končitiny, které si navzájem byly dost podobné a lišily se vlastně jenom velikostí. Tady je jenom detail toho, jak vlastně vypadají ty končetiny. končitiny. Nalevo vidíte vlastně trilobita, tohle je trilobit z marockého názeště Fezlata, který je, zase ho vidíte z ventrání nebo z strany a můžete si všimnout, že tam jsou teda ty, ty končitiny. Tohle je ta vlastně vnitřní kráčivá větev Kdežto ten obrázek napravo, tak ukazuje vlastně tu, tu vnější, vnější větev, která nesla nějaký takový jako jednoduchý lamely, který jsou interpretovaný jako vlastně žaberní oblouk té končitiny. Co je taky důležité a co bych rád zmínil, protože na to taky přijde ještě řeč při předtím přednášce o, o bývojových stávích tu je, že my máme poměrně dobré informace o, o trávicím systému uh, trojobytů. Vlastně, um, trávicí systém se zachovává celkem hojně, dokonce i na um, nálezích od nás z České republiky. Olda Fatka, který bude mluvit za uh, asi za dva nebo za tři týdny, tak vám určitě, uh, určitě nějaký takovýhle podobný nález ukáže a řekne vám k tomu víc. Jenom. Uh, já vlastně jenom ve zkratce řeknu, že ten trávicí systém byl umístěný právě pod tou osní částí eh, toho trilobita a vlastně velká část, nebo če, jeho část byla umístěna i pod tou, eh, pod tou glabelou, vlastně mezi tou glabelou a, a hypostomem byla tak jako eh, z, zcuknutá. Tady je ještě eh, takový diagram, aby bylo eh, vidět vlastně, jak to, jak to vypadalo, plus minus ve 3 d Je to tady srovnaný s nějakým dnešním remipedem, který, který mají morfologicky podobný trávící systém. Čili takhle vypadaly vlastně, když potom máme všechny ty, když dáme všechny tyhle ty informace, které máme k dispozici dohromady, tak jsme schopni uměrně dobře zrekonstruovat to, jak ty triloblity vlastně vypadaly, když, když žili Uh, tak, to by byl takový základní úvod, jenom k tomu, jak, jak teda vypadá dospělý trilobit. A já bych teď rád přešel k tomu, um, tomu samotnému vývoji. <coughs> uh, já vlastně, jak už bylo řečeno, jsem udělal um, nebo jsem obhájil můj doktorát uh, pod vedením o, o Fatky, a ten byl zaměřený na vývoj trilobitu. Ten um, to není úplně, nebo nebylo to úplně jako náhodný výběr, protože uh, vlastně materiál právě, který máme tady k dispozici v České republice, tak je poměrně unikátní, protože vlastně samotný vývoj trilobitů byl popsaný, byl popsaný vlastně poprvé právě na materiálu z, našem, z našeho území eh, už někdy v půlce 19. století eh, francouzským inženýrem eh, Joachimem Barandem a ten už právě v roce 1852 popsal kohem, vývoj několika vlastně první, zhruba desítky druhů trilobitů, opravdu od těch nejmenších, prakticky od těch nejmenších stádí až po, až po dospělce. Taková hezká ukázka je tenhle druh Slau Hirsuta, u kterého vlastně ten materiál byl nejhodnější. a vlastně tohle to byl, tohleto byl takový, takový druh, na kterým jsem já začal už svoji tehda eh, diplomovou práci a pak jsem, pak jsem vlastně eh, s tím pokračoval do toho doktorátu. Eh, když se podíváte na ten materiál, který popsal eh, Barande před více než 150 lety dneska, tak eh, ten materiál je poměrně, díky tomu, že je zachovaný v poměrně jemnozrných eh, horninách dost často, tak je poměrně dobře zachovaný a můžete tam vidět různý detaily, jako Oči, různý, různý, i, i třeba strupt, skulpt, skulptaci na, na tom krumíři. A, a vlastně všechen ten materiál je zachovaný v nějakých dřidlicích nebo prachovcích nebo, nebo, nebo, nebo jílovcích, až v nějakých jako takových jemnozemých, hodně pískovcích. Um, když vlastně chcete um, studovat antogenetiku robotiku a chcete vlastně tenhle materiál nazbírat, tak tím, že ty stádia jsou poměrně malí, tak je to vlastně taková jako mravenčí práce. Tady je ukázka, vlastně, jakým způsobem jsem já sbíral nějaký materiál tady v obráz, obrázku vlevo v Maroku. Na obrázku vpravo jsou, jsou je materiál, který, který jsme sbírali ve Španělsku, v severním Španělsku. Tak vlastně, ten sběr probíhá asi tak, že buď to tam máte nějaký už trošku jako nakop, nakopaný materiál, což je příklad toho Maroka, kde teda jako <coughs> sbírají dost často hojně ty marocký sběratele a nechávají tam spoustu jako sutě, která se dá prohledávat. A nebo teda jako <coughs> si ten materiál nakopete dopředu a necháte ho tam tak den, dva trošku vyschnout. A pak vlastně každý ten drobný kousek té břidlice nebo toho prachovce probíráte a, a projíždíte pod lupou a, a snažíte se Snažíte se vlastně najít ty jednotlivé e, stádia. Ono v některých případech to jde docela dobře, protože ten, e, ten e, uhlčetanový nebo ten který byl tvořený určitě vápenatým je dost často v těchto horninách rozpuštěný a je nahrazený nějakýma min, různýma oxidama nebo hydroxidama železa. Takže vidíte vlastně e, ty, ty loběti na sobě mají takový hezký, oranžový nebo žlutý povlak takže to není zase tak komplikovaný nakonec i ty malé stádia najít. Potom, když máte štěstí, tak si vezmete ten konkrétní kus. Dost často se používá, nebo dost často ho sublimujícím chloridem amoním, který na něm udělá vlastně, který potlačí ty barvy, ale zase trošku vyzdvihne jako tu, tu topologii toho, toho materiálu. A když máte štěstí, tak, tak tam najdete poměrně dost do z těch eh, eh, juvenelních nebo arváních stádí. Tady v tomhle případě máme dokonce do dokonce, dokonce tři druhy. Další možností, eh, jak eh, dostat materiál nebo jak dostat eh, drobný ontogenický stádia trilobitů eh, vlastně z hornin, tak je, pokud máte nějaký vápnětý horniny, Občas ty, ty kalcitový krunýře, těch trilobitů jsou nahrazený uh, nějakým um, oxidem přemyčitým. Takže oni vlastně, pokud je hodíte do nějaký odstovky, nebo do nějaký kyselné odstový nebo mravenčí, tak je z toho dokážete poměrně snadno vyseparovat. Pak se jenom tak proberete pod, pod mikroskopem. No a vlastně... I větší trolby ty z toho můžete dostat do určitý, do určitý velikosti. A ten materiál zase je poměrně dobře zachovaný. Je dokonce zachovaný ve 3D, takže a vlastně vidíte jak tu dorzální stranu, tak tu ventrální stranu. A vlastně dá se studovat, dá se studovat v určitých ohledech i líp než ten, než ten materiál v těch židlicích. Potom ty jednotlivé um, larvání stády vypadají třeba takhle. Čili vlastně my jsme schopni získávat ten, ten materiál obsahující larvání stádia a různým způsobem, ať už teda rovnou z těch z nějakých těch přidlic nebo, nebo prachovců, tak i vlastně z vápenců nějakým rozpouštěním. A potom, když máte vlastně dostatek toho materiálu, tak jste schopni dát dohromady nějaký postupný řady a vlastně dát dohromady celý ten, celý ten vývoj konkrétního, konkrétního jedince. Vlastně díky tomu, že známe ten vývoj teď už u poměrně velkého množství triobitů, řádově to jsou skoro dvě stovky druhů minimálně, tak dokážeme popsat poměrně dobře nějaký růstový procesy, který se vlastně jakoby u těch trilobitů fungovaly. Dokonce tady u tohohle konkrétního druhu. Vidíte, že ten druh má na čtvrtém článku za hlavou, v pořadí na čtvrtém za hlavou, tak má poměrně dlouhý trny, který vlastně slouží jako takový marker. A díky nim vlastně my víme, že kde vlastně vznikají ty nové segmenty. My víme, že vlastně ty segmenty vznikaly na konci, úplně na konci toho ocasního štítu. Tak tam vlastně bylo místo, kde ty nové segmenty byly vlastně generovaný, vznikaly. A zároveň, zároveň vlastně úplně vepředu protože tam během toho růstu fungovaly dva nezávislý procesy. Jedna byla teda to, to vznikání těch nových článků, nových segmentů. Zároveň tam fungovalo postupné vypouštění nebo odškrcování těch segmentů do, do trupu, protože původně ty segmenty byly teda do dohromady, ty, které vznikly v tom, v tom ocasním štítu a postupně vlastně z toho ocasního štítu byly vypouštěny eh, většinou jeden za druhým, i když zase existují výjimky, byly vypouštěný do, do toho trupu. Vlastně do té doby, než ten, než ten trilobit dosáhl tzv. zvaného období, který vlastně charakterizovaný konkrétním stabilním počtem trupových článků pro, to, pro ten konkrétní druh. A vlastně v tu dobu ten trilobit Zastavil tu produkci nebo to odškrcování těch článků z toho, z toho e, PDD nebo z toho ocasního štítu a, a už se vlastně víceméně jenom zvětšoval. I když samozřejmě e, tam i v tom hlaspědním období docházelo k různým alometrickým změnám. E, třeba docházelo k, k redukci nějakých trnů nebo, nebo i proporčně e, e, změnám na, na, třeba na hlavovém štítu. E, já bych se teď kon rád zaměřila na chvilku na, ty úplně nej, na to úplně nejmenší vlastně na to nejmenší období, který se označuje jako protaspidní období. Když se podíváte na takovou typickou protaspidní larvu, jinak já bych ještě dál zdůrazně, tady dost často používám termín larva, ale ten la, termín larva používám teda jako v tom širokým slova smyslu, jo? protože hm, samozřejmě definice larvy je dost Vádní, nebo teda těch je tady tolik, že, že vlastně některé um, ty definice vlastně ne, nepasou úplně na ty protaspidy, uh, ale jenom tak pro zjednodušení vlastně tady asi budu používat teďkon ten termín larva, protože je to uh, asi nejjednodušší. Když se podíváte na takovou klasickou protaspidní uh, larvu, kterou vidíte tady, tohle to je konkrétně zase larva toho, toho důlho hirsuta, který popsal už barant, um, tak vidíte že ona částečně, je jinak tady nalevo, to je ta, ten, tento kolečko nalevo, to je ta protaspínní larva, tady ta, ta druhá část, oranžová napravo, tak to je vlastně hlava už potom pozdější pozdějšího juvenilního stádia. Tak vlastně vidíte, už tam rozeznáte, jako v podstatě dokážete říct, že to je triloby, protože jednak tady vidíme, kde je vlastně hranice mezi tím hlavním štítem a, a tím trunkem Vlastně tenhle ten poslední článek nad tím hlavním štítu, to je ten týlní nebo occipitální prstenec. Vidíme tady do vidíme tady jednotlivý články toho, toho trunku. V tomhle případě se jedná teda o první, tím, že víme, jak ty články postupně přibývaly, víme, že tyhle ty články reprezentují nebo budou reprezentovat první články trupu toho potom dospělýho jedince. A zároveň tady vidíme, Uh, Vypadají uh, hypostom, který měla ta larva vlastně na té na břešní straně. Můžete si všimnout, že ten hypostom je na rozdíl od dospělců, tak uh, ten hypostom je poměrně uh, trnitý. Dost často právě, že ty hypostomy těch malých larv bejvaj, na sobě nesou takovýhle trny. Někdy ty bývají fakt dlouhý, skoro jako kůkatý larvy a činí to takových jako různých úhlů. Uh, Většinou to protaspidní období není tvořeno jenom jedným stádiem, ale několika stádiem. My díky tomu, pokud máte dobře zachovaný materiál a změříte si ho většinou týlků, šířků a si, vynesete si ho do nějakého grafu, tak dokážete, pokud to není moc tektonic, nějakou, nějakou tektonikou, Narušený, nebo není to moc jako uh, smáčklý a přeměněný týma pozdějšíma geologickými procesy, tak dokážete uh, poměrně dobře rozeznat i jednotlivý uh, vlastně stádie, jednotlivý stádie oddělený s uh, Často mají ty protaspidy, um, to protaspidní období má minimálně dvě nebo tři stádia. Uh, výjimečně třeba čtyři, ale, ale víc, už, víc už jich většinou nemají. Um, když se podíváte úplně na ty nejmenší proto spodní stádia, na ty vlastně první, který, který, vlastně první stádia, který my nacházíme v tom, v tom fosilním záznamu. Tak vypadají nějak takhle. Tohle je zase materiál, tentokrát ten z Číny. Tentokrát to není ani selecioková, to jsou larvy, které jsou narazený, které jsou fosfatizované. Tak vlastně tyhle tyhle. Ty, Larvy, tak si můžete všimnout, že už teda na nich dokážeme rozeznat um, vlastně oční, oční laloky. Uh, zároveň uh, tady vidíte ten týlní prstenec um, a zároveň tady vidíte tyhle trny, který vlastně odpovídají, uh, který byly na tom samém segmentu jako, nebo na tom samým článku jako vlastně ten prstenec nebo ten, ten segment, který byl před, těsně před tím týlním prstencem. Takže my víme, že už i ty nejmenší stádia <coughs> za předpokladu teda, že tam byly nějaký menší stádia, které třeba nebyly klasifikovaný uh, a nezachovaly se nám. Tak víme, že už ty nejmenší stádia, které se nachází v tom uh, fosilním záznamu, tak jsou vlastně tvořený, už mají v podstatě kompletní hlavu. Mají, mají kompletní ten hlavový štít a plus dost často mají těsně za tím obcipitáním, za týlním prstencem mají ještě jeden takový jako hrbolek, který se označuje jako terminální růstová zóna, což je teda, ta, což je teda ten poslední článek nebo ten poslední segment, ze kterého byli, jsou potom v těch následujících stádích generovaný ty další segmenty. Tak, tohle je na ukázku taková diverzita těch mladých larválních stádí, nejsou to jenom protaspidí. Když se podíváte, tak modré šipky označují ty nejmenší protaspidní stáry. a vidíte, že ta variabilita je tam poměrně velká, každý vypadá trošku jinak. Některý, jako třeba tady tohle zelený, tak... Tak je evidentně daleko víc pokročilý než třeba tady, tohle, to jednoduchý, jednoduchý kulovitý modrý. Takže ta variabilita je tam poměrně velká. A evidentně ty první protaspidní stádia, které známe z fosilního záznamu, nejsou v rámci všech trilobitů nebo nereprezentují ne homologickou část toho vývojového cyklu. Stejně tak to platí pro ty, pro ty vlastně poslední protospědní stádia, u kterých vidíte, že někdy, tady pěkně vidíte, že některé ty tylobyti měly tři protaspitní stádia, některý dvě a, a tak podobně. Čili důležité je si uvědomit, že to protospědní stádium se sice používá poměrně hojně v literatuře, ale, ale vlastně nereprezentuje napříč tylobytama, nereprezentuje homologickou část toho vývojového cyklu. Tohle je potřeba mít na paměti, pokud chcete dělat nějakou srovnávací, uh, nebo nějakou, nějaký srovnávací vývoj uh, trolobytů, uh, o což jsem se vlastně snažil já a to, co vám, uh, co vám tady vlastně uh, se pokusím představit, protože se protože pak můžete dostat uh, do situace, kdy budete srovnávat jabky a hruška. Jabky a hrušky. Jabka a hrušky. Um. A ještě když už se bavíme o těch, těch protaspidech, tak bych tady rád zmínil, že vlastně protaspidní stádia byly dost často srovnávaný s nauplejovým stádiem košíšů. Problém je, že pokud teda akceptujeme, že ty protaspidní stádia, ty nejmenší, mají opravdu, jsou tvořený opravdu teda tou hlavou a, a plus nějakým teda tím tím terminální růstovou zónou. Tak oni by teda měli mít čistě teoreticky antény a potom další tři páry minimálně končetin. Což jsou teda čtyři páry končetin. Když to klasický Ortonauz vlastně má jenom tři páry končetin. Takže tohle srovnání trošku pokulhává. Nicméně, jsou známý jiný, Stádia, který nepatří přímo korýšům, patří e, skupině, která e, je pravděpodobně na e, ty kmenový linii, která vede e, ke korýšům nebo ke kusadlovcům, který jsou známí e, z kambrických hornin e, Skandinávie, s, s, ze známého naleziště Orsten. Tak odtamtud známe vlastně malý e, larvy, těchhle z forem, který, už ale maj, který teda ale mají už vlastně od těch nejmenších stádí, které jsou známí, tak už mají čtyři vlastně, čtyři, vlastně, čtyři pár končetin. A tato, tato, ten typ larvy byl označen, označený Vítrem Baloškem jako takzvaná jako head, hlavová larva. A pokud bychom teda chtěli, jako co se týče počtu segmentů, ten, to, to nejmenší protastivní stádium, s něčím srovnat, tak by to asi byla tato stará head, head larva, ta hlavní larva těch primitivních kolíšů, které jsou teda na té na stem nebo na kmenové linii vedoucí k současným kolíšům. Rozhodně bych nesrovnával pro ta larvy s larvama dnešních ostrolepů, které jsou poměrně odlišní, když se na ně podíváte v detailu. A mají vlastně daleko víc končetin a i daleko víc tělních článků. Takže tohle srovnání je opravdu jenom... Ta, ta podobnost je tady opravdu jenom um, superficial. Um, teď mi vypadlo český, český slovo. Um, no, každopádně ta podobnost tam je, je opravdu jenom povrchní. povrchní. Um, v současný době, já jsem říkal, že vlastně nevíme skoro nic o embryonálním vývoji fosílí a to platí i pro trilobity, nicméně vlastně je to tři roky zpátky, tak Tom Hegna ještě s dalšíma kolegama tak popsali struktury, který interpretovali jako vajíčka trilobitu. Když se podíváte tady zase na tohle trilobita ordovického, ze státu New York, který má pritizovaný ty, ty končitiny. Tak když se podíváte pod tu hlavovou část, tak on má tady vlastně pod tou, pod tou hlavou, tak má takovou schrumáž těch ovojních nebo takových většitých vy, útvarů, které teda byly interpretovány jako, jako vajíčka. Já si myslím, že to je celkem rozumná interpretace, protože vlastně opravdu co se týče struktury těchto těch, těch, nebo co se týče morfologie těchto struktur, tak opravdu jako žádná jiná interpretace není tak jednoduchá a elegantní, aby, aby vysvětlila, jako co, co tyhle struktury jsou. <coughs> Takže opravdu asi se nejspíš jedná o trlubití vajíčka. Jinak ty vajíčka jsou vlastně o něco, o něco, jenom o něco menší, než ty nejmenší larvy těch protaspidů, což je zajímavý, protože <coughs> z tohohle hlediska vlastně my můžeme být celkem jistí, že opravdu ty nejmenší larvy protasky, které nacházíme v tom fosilním záznamu, jsou nejspíš teda jakoby opravdu ty, nebo jedny z těch nej, nejranějších stádí, které se, se líhly. My jsme objevili podobné struktury s kolegama ze Španělska. Vlastně ve schromáždě těchto z těch trilobitů rodu Placoparia ze Španělska, tak my objevili tak který útvary, o jsou něco větší, ale zase trošku jako připomínají nějaké jako vajíčka. Jsme to jako s, um, v úvozovkách nebo s otazníkem uh, naznačili, že se může asi možná taky jedna o trilobití vajíčka. ale v tomhle případě teda jako ty, um, ty důkazy nejsou tak přesvědčivé, jako, jako v případě toho, toho předchozího uh, trilobita z toho New Yorku. No. Uh, z těch teda uh, vajíček se jídli, uh, ty larvy, které tedy, jak už jsem říkal, mají různou diverzitu. A my vlastně v dnešní době, v dnešní době známe poměrně dost těch trilobitů, nebo známe ten post vývoj u poměrně hodně forem, u hodně druhů. Já jsem dal dohromady během loňského roku, vlastně roku a půl, tak jsem dal dohromady takovou databázi trilobitů, u kterých je známej ten vývoj Dobře, to znamená, že opravdu ten vývoj je založený ne na jednom nebo na dvou, dvou nálezech larev, la, ale opravdu máme třeba k dispozici eh, 50 nebo i třeba 100, 200, 200 eh, vývojových, 200 jedinců eh, od toho konkrétního druhu, který reprezentují vě, velkou část toho jejich eh, životního cyklu. No a máme teda dal jsem dohromady data z nějakých 179 druhů, který náleží nějakým 60 v čeledím v podstatě od kambria až do Devonu a až do Carbonu, teda z karbonu máme pouze, pouze dva druhy. No a když se na to podíváte, tak co se dá říct, je, že když se podíváte na ty stratigraficky vlastně na ty úplně nejstarší kambrický trilobity, tak a a vlastně se na ten jejich vývoj, od nejmenšího stádia až vlastně k tomu dospělci. Tady je teda zachycená jenom ten, ten, ten, ta raná část toho vývoje, protože ta je vlastně v tomhle případě klíčová. Za chvilku uvidíte proč. Tak se dá říct, že ten vývoj těch nejstarších trilobitů byl poměrně graduální. Jo? není tam žádná jakoby, výraznější změna. Opravdu to stádium 1 vypadá skoro jako stádium 2, stádium 2 vypadá skoro stejně jako stádium 3, Opravdu ty změny jsou poměrně, poměrně, uh, poměrně malý. Čili um, se dá říct, že tohle je takový v podstatě typ přímého vývoje, uh, ačkoliv teda tam dochází k nějakým alometrickým změnám, ale ty jsou graduální, a dochází tam přidůstání těch, těch článků. Tak opravdu tohleto je nějaký přímý vývoj. Um, potom. U pozdějších kteří který teda, uh, taky jako část z nich pochází z Cambria, část, část z nich potom z těch pozdějších období, tak dochází k, v podstatě k morfologickému zjednodušení toho nejranějšího stádia. A plus potom dochází i k nějakému jako k nějaké akceleraci, urychlení toho, toho vývoje, vlastně, že třeba přeskočí jako jedno, jedno stádium, když to s, ve srovnání s tím přímým vývojem. Uh, když se na to podíváte, tak vlastně. <kým> Tady u těch dvou druhů, tohle je zase SAO, ten nahoře, tady ten dole, to je jiný druh z Hordoviku, tak vidíte, že opravdu to první stadium je odlišný. Existují tam poměrně výrazný, výrazný morfologické odlišnosti oproti tomu druhému, druhému stádiu. Čili tohle by se dalo označit v podstatě jako by za nějaký víc. Metamorfní vývoj, než, než ten původní graduální, který, který jsme viděli, který se vám ukázal před, chvil, před chvilkou. <kým> Proč si vlastně myslím, že ten primární vývoj typ vývoje je a vlastně až ten, tenhle ten nepřímý vývoj, je až sekundárně eh, patrný, když si vynesete tyhle ty typy vývoje do, eh, do filogenických vztahů, který, který jsou známý pro ty nej, nejranější trilobity, <kým> pro ty kambrické trilobity. Tady vlastně ty jednotlivé um, barvy označují konkrétní typy uh, toho vývoje. Ta zelená je teda ten uh, primární uh, přímý vývoj, nebo ten graduální, jestli chcete. A ty, ta oranžová označuje ten, ten nepřímý vývoj. A je vidět, že tady ty vlastně ty nejbazálnější uh, skupiny, nebo ty nejdříve se odvětvující, který zároveň uh, v případě těch euryscidů, falataspidů, olenilů, až sem někde po tuhle po tuhle část, tak jsou opravdu i ty první trilobity, které se vyskytují ve fosilním záznamu, opravdu v tom nej, nejspodnějším kambru. To znamená, že jak z filogenetického hlediska, tak ze stratigrafického hlediska ty nejranější trilobity nebo ty nejbazálnější trilobity mají opravdu přímý vývoj <coughs> nebo graduální vývoj. Záleží, jakou terminologii použijeme, kdežto ten nepřímý vývoj se vyvinul u se vyvinul u Různých skupin, které jsou potom víc odvozený. Uh, otázka je, jestli se vyvinul jednou a pak došlo u některých skupin zase k návrat, nějakému návratu k tomu příjmu vývoji, nebo jestli se ten nepřímý vývoj objevil víckrát, víckrát nezávisle. To vlastně uh, není úplně jasný. <hým> potom u některých skupin se objevuje něco, co nazývám uh, extended, nebo rozšířený, nebo prodloužený nepřímý vývoj, který vypadá tak, že vlastně ty. Ty stádia před tou metamorfózou, chcete-li, tak, tak dochází k jejich zmnožení. To znamená, že vlastně těch předmetamorfních stádí je tam víc než, než jenom jedno, jak to bylo v případě toho, toho nepřímého vývoje. No a potom je tady ještě jedna zajímavá modifikace a to je, že u některých druhů, který měli původně ancestrálně ten nepřímý vývoj, tak dochází k druhotnému vzniku přímého vývoje. Ale tentokrát se jedná, tentokrát to, ten přímý vývoj vzniká tím způsobem, že vlastně to první stádium, to předmetamorfní stádium, je vlastně vypuštěný. Těžko říct, jestli bylo třeba přítomný ve vajíčku, nebo jestli prostě úplně zmizelo. To asi se vlastně asi pořádně nedozvíme. Ale každopádně, je to krásně vidět třeba tady na týdle, na týdle skupině hierodynamických uh, trilobitů, který opravdu ty bazální, jak filogeneticky zase, tak stratigraficky skupiny, mají ten nepřímý vývoj. A potom třeba uh, potom ty víc odvozené skupiny, uh, stratigraficky mladší, jako jsou třeba Enkrinu lidi, tak uh, mají přímý vývoj. Nem, vlastně jim chybí to stádium před tou metamorfózou. Jo. Když srovnáte tady ty dvě stádia pod sebou, tak vidíte, že opravdu co se tý, minimálně co se týče počtu článků, počtu trnů, tak vlastně jsou, jsou ekvivalentní. A není důvod si myslet, že, že to je jenom konvergence, protože, protože vlastně máme poměrně dobře nebo rozřešený ty phlogenický vztahy. Um, je samozřejmě daleko víc skupin, u kterých tenhle ten nepřímý nebo sekundárně přímý vývoj vzniknul. Um, ten, ten sekundárně přímý vývoj vzniknul pravděpodobně zase několikrát nezávisle uh, na sobě u různých skupin. Tak, tohle je taky skrnutí, vlastně, že máme teda <coughs> uh, přímý vývoj, ten primární, ten, ten ancestrální, pak máme nepřímý vývoj, potom rozšířený nepřímý vývoj a nakonec máme teda jako sekundární, sekundární přímý vývoj. No a pokud si, ten, pokud si jednotlivý skupiny, pokud jsme vlastně tenhle ten vývoj, tyhle ty typy vývoje, tyhle čtyři základní typy vývoje jsme schopni rozlišit u většiny nebo u všech trilobitů, který mají známý ty vývojový stádia. A pokud teda ty jednotlivé skupiny trilobitů rozdělíme na základě toho, jaký mají typ vývoje a vyneseme si je do nějaký stratigrafický nebo tabulky v rámci těch jednotlivých období, tak vidíme, že vlastně ty s tím primárně přímým vývojem, s tím primárním přímým vývojem, tak jsou hojný poměrně dost v Kambriu a ještě na začátku Ordoviku. Kdežto ty s tím nepřímým vývojem, tak se objevují taky v Kambriu, ale vlastně potom tady hlavní, ten, ten hlavní pík té diverzity spadá do Ordoviku. To samé se vlastně dá říct o těch trilobitech, které mají ten prodloužený nepřímý vývoj. No a ten, potom ten zpětný návrat k tomu přímému vývoji, ten sekundárně přímý vývoj, vlastně se objevuje až v Ordoviku a, a přetrvává potom až dál taky jako do Siluro a do Devonu. Je to, teď, když se na to podíváme pohledem nějakých jako významných globálních eventů, který jako v té době, nebo který v tom palozojku máme. Máme nějakou, pokud teda jako, jste příznivci kambrické exploze, tak můžeme říct, že teda jako byti vznikly během kambrické exploze a byť vlastně ten přímý i ten nepřímý vývoj se objevil už, už během týhle stý události. Potom, když si vyneseme začátek takzvaný ordovický diverzifikace, což je další velká globální událost v tom spodním palozojku, v těch starších prvohrách, tak je zajímavý, že většina, většina a kromě teda těch druhů s tím primárně přímým vývojem, tak vlastně ty druhy s nepřímým vývojem, ať už s tím klasickým nebo s tím rozšířeným, tak i ty sekundárně přímý e, vývojový trilobity e, se objevují v této době. E, je to zajímavé z toho hlediska, že vlastně ta první, ten první puls, protože e, nevím, jestli jste slyšeli o ordovický biodiverzifikaci. teď to bývá v, v, v literatuře označovaný často jako takzvaný Great Ordovician Biodiversification Event, Uh, mělo by to teda být označované jako Great Ordovician Biodiversification Events, protože těch eventů je tam víc. Uh, tady vlastně na, tý, na tomto obrázku vidíte několik těch eventů, který ten první vlastně uh, um, byla vlastně nějaký náhlej nárůst, uh, co se týče diverzity i, i, i vlastně biomasy uh, planktonu. Ta druhej, ten druhý event, vlastně ten druhý puls toho goby, ty, ty, ty ordovické biodiverzifikace, zasáhnul hlavně eh, organismy, které žili na mořském dně. Eh, a ten třetí, třetí puls vlastně se týká hlavně, hlavně nějakých jako útesových, uh, útesových organismů. Eh, no a zajímavé je, že eh, vlastně tyhle sty, uh, larvy nebo tenhle ten lobyti s nepřímým vývojem a s tím rozšířeným nepřímým vývojem, ale zároveň tedy i ty sekundárně ty S tím sekundárně přímý vývojem, tak se právě, právě v té v době, kdy dochází opravdu k, k tomu nárůstu toho počtu a té diverzity toho planktonu. Což může být spojený s tím, že opravdu tyhle trilobiti, které měli ten nepřímý vývoj, měli nějaký, vlastně došlo tam třeba k nějakému, k nějaké diferenciaci toho, jak žijou dospělci. Dospělí trilobiti většinou žijou na mořském dně a ty ty jejich larvy vyvinuly nějakou, nějakou metamorfózu z toho důvodu, že se potřebovali dostat někam jinam než ty dospějaci, nejspíš do vodního sloubce, aby, aby vlastně si nekom, tolik, tolik nekonkurovali, co, co se týče nějakých nějaký potravy a podobných, podobných věcí. Takže je možné, že tyhle ty dvě, tyhle, ty dvě věci jsou, jsou nějakým způsobem na sobě závislí. Potom další, uh, další event, který uh, nastává v tom spodním palozojku, tak je ordovické vymírání. A když se zase na to podíváte, tak uh, to ordovické vymírání primárně postihuje uh, skupiny, které mají ten nepřímý vývoj. Jo? Vlastně jsou tady jenom dvě skupiny, dvě skupiny z toho přímého vývoje, který, který byly zasažený. tímhle s tím, tímhle s tím vymíráním, přičemž ta jedna teda jako vymřela ještě před ním. Což je zase zajímavé zjištění, že to svrchno svrchnoordovické vymírání bylo do určité míry selektivní, pokud se na to díváme pohledem, pohledem té larvální biologie. Pravděpodobně to bylo způsobené změnami v mořském proudění díky rozsáhlému zalednění, zalednění jižní Gondwany. A vlastně v, na nějaké vymírání ve svrchním Devonu, tak tam už vlastně nic moc nedokážeme říct, protože ty data, které tam máme, tak už jsou poměrně, poměrně řídký. Vlastně se dá říct, že ten, to svrchno ordovický vymírání uh, ty trilobity dost zasáhlo a oni se vlastně už nikdy jako pořádně nespamatovali. Ne, I když teda uh, věřím tomu, že některé lidi, kteří dělají v Seluru a v Devonu uh, na trilobitech se mnou budou nesouhlasit, uh, je fakt, že v sluru a v devonu jsou uh, různé společenstva trilobitů druhově uh, poměrně bohatý, ale, ale co se týče tý disparity těch tělních plánů nebo i, i, i diverzity těch jednotlivých larválních stádiů trilobitů, tak to opravdu skončilo někdy koncem toho, toho rodověku. Tady je vlastně to samé, jenom, uh, jenom je to um, vynesené, uh, co se týče počtu těch jednotlivých skupin, uh, v tomhle případě máme teda tu stratigrafickou tabulku tady dole, od Cambria až do Devonu. A můžete si všimnout zajímavého, zajímavé věci, že vlastně ve chvíli, kdy mizí ty trilobiti s tím primárně přímým vývojem, tak vlastně v tu chvíli se objevujou uh, ty, ty trilobity s tím sekundárně, sekundárně přímým vývojem. Takže je možné, že prostě tyhle skupiny měly podobný způsob života a nějakým způsobem se jenom tak jako nahradily. No a pokud si vyneseme opravdu, pokud to teda přestaneme rozdělovat na primární a sekundární přímej a nepřímej a, a rozšířené nepřímej a vyneseme si jenom ten přímej trilobity s přímým vývojem všechny, ať už primární nebo sekundární, který tady jsou označený tou zelenou linií, a s nepřímým vývojem, který jsou označený tou červenou liní, tak vidíte zase, kambrickou explozi tam teda jakoby vzniká většina těchhle z těch Strategii. A potom tady máte tu ordovickou, ten první půl, ordovický biodiverzifikace, kdy dochází opravdu jakoby k rapidnímu nárůstu toho nepřímého vývoje u trobytu. A pak tady máte ordovické vymírání, kdy teda jako dochází k poklesu toho, toho nepřím, těch liní s tím nepřímým vývojem. Jo, všimněte si, že opravdu ty linie s tím přímým, nebo ty, ten přímý vývoj je opravdu jako minimálně minimálně zasažený oproti tomu, tomu nepřímému vývoji. na konci toho Devonu zase, jak jsem říkal, už toho moc říct nemůžeme, protože je těch je tam poměrně málo. Tohle to bylo trošku naťupnutý už to, to, vlastně ten úbytek těch těch larev, který který byly předmetamorfní metamorfní tak, to už bylo nadrůknutí trošku s Stevenem a Brianem Šetrpnem na konci 80. let, kdy vlastně oni rozlišili, oni teda rozlišili jenom dvě, dvě dva typy vroupitích vlarev. Jedno je takzvaný adult-like protaspis a jedno je non-adult-like, což se v podstatě dá srovnat s tím, ten adult-like protaspis se dá srovnat v podstatě s, tým, s týma nejmenšíma stáděma toho mího sekundárního uh, přímýho vývoje. A ten non eddled like je vlastně ty, to premetamorfní stádium u toho nepřímýho vývoje. A oni si vlastně taky všimli, že, že vlastně na konci toho ordoviku mizí dost skupin, který mají ten, ty non eddled like protaspidy. A zase to <coughs> stahovali k tomu, že došlo během toho zalednění ke změně oceánských proudů a k nějakému lokálnímu ubytku fitoplanktonu a, a právě že argumentovali tím, že vlastně tyhle ty non-adult-like larvy byly planktonní, zatímco tyhle ty, ty adult-like byly bendický, žili na mořském dně. Um, jeden, jeden z těch důvodů, proč oni vlastně jakoby si mysleli tohle to, uh, že, že žili na mořském dně nebo, nebo v planktonu, bylo to, že, že ty larvy jsou různě... Uh, různě um, um, různě jakoby nafouklý. Ty, ty, ty bentický larvy většinou bývají, bej, tohle jsou uh, vlastně příčný průře s jednotlivýma larvama. Ty, ty bentický larvy bývají placatý víceméně, kdežto ty, ty planktoní bývají kulovitý nebo ty bulbo, bulbous. Um, čili uh, na základě tohohle vlastně um, oni argumentovali primárně, proč, proč jsou bentický nebo, nebo, nebo planktoní. Jedna z posledních věcí, kterou bych tady rád natuknul a potom udělal takový jako shrnutí, je... Teď jsme se vlastně bavili o nějakých trendech, které se týkají toho vývoje, jestli je nebo nepřímej. A zajímavé je, čili vlastně morfologie těch, těch drobných stádí trilobitů, ale zajímavé je se podívat i na to, jak... Jak, jestli tady exist, jestli existují rozdíly, co se týče velikosti těch jednotlivých larvání stádí. Vlastně, když se podíváte, když si vynesete všechny larvání stádia u těch trilobitů s tímmi databáze, kterou jsem dal dohromady, se vynesete do nějakého histogramu, rozdělíte je do nějakých velikostních kategorií, tohle jsou teda milimetry, to znamená většina, tohle 0,3 desetiny milimetrů až 0,9 desetiny mm milimetrů a větší tak většina ty chlarev je menší než pětdesetin než pět milimetru, než půl milimetru. Jo, čili ty jsou, poměrně, ty jsou poměrně malý, většina z nich je opravdu, opravdu pod půl milimetru. Některý z nich jsou od půl milimetru do skoro milimetru. Někteří jsou ještě větší, můžou dosávat až... Jednoho mil, nebo jednoho, jo, tady můžu dosahovat až jednoho milimetru. No a pak existuje několik výjimek u larev, které jsou opravdu obrovské, které dosahují třeba milimetra půl nebo, nebo skoro dvou milimetrů. <kým> Teď, když se podíváte konkrétně na tuhle největší larvu a srovnáte ji potom s nějakýma menšíma larvama, tak vidíte, že morfologicky ona vlastně je, když si ho myslíte, tady tu velkou nafouklou gabelu, tak je dost podobná těm malým larvám. Má dokonce taky vlastně jenom tady ten poslední pár trnů, má ten týlní prstenec a vlastně jeden, jeden segment, ten terminální, terminální růstovou zónu za, ten, za týlním prstencem. Takže je dost možný, že tenhle nebo vlastně je dost pravděpodobný, si myslím, že tato larva je vlastně co se týče minimálně morfologie ekvivalentní některým tím menším larvám. To znamená, že my nemůžeme tu variabilitu v té v larvání velikosti vždycky vysvětlit jenom tím, že se třeba ta larva líhla později z toho vajíčka, nebo třeba tím, že jsme nedokázali zaznamenat ty třívější stády a proč se prostě nezachovaly. <kly> Takže ta velikost může být, můžeme tu velikost vysvětlit něčím jiným. Zajímavé je, že když se když si zase vyneseme tu velikost uh, larev, uh, teď je tady rozdělíme jenom jednoduše na malý, střední a velký, do té filogeneze, tak vidíme, že um, tady je to, to, není tak jednoznačný, ale vypadá to, že jako ty uh, bazální trylobyti měly spíše jako takový průměrný až menší larvy, ale jenom u některých skupin došlo k vývoji těch velkých těch velkých uh, larev. Já bych tady v tom, z tohohle eh, hlediska rád zmínil jednu konkrétní skupinu, kterou budu znát určitě eh, lidi, kteří se trošku pohybují v, mezi Tryobitama tady v Čechách. Jsou to takzvaní paradoxidy. Eh, tady to jsou dva zástupci. Eh, tohleto, ale ten oranžový, tak to je rod hydro, Hydrocephalus a tenhle, ten černobílé je Ekaparadoxides, ale ty, eh, ty rodový názvy nejsou celkem důležité. Důležité je, že to, tohle jsou právě že druhy, který mají obrov, ty velké uh, larvy. Tady je ukázka vlastně na levo, v těchto dvou sloupcích vidíme ty uh, larvy toho rodu uh, Hydrocephalus. takže to tady napravo vidíme toho, toho ekaparadoxida. No a my když se uh, změříme, tak vidíme, že tady máme nějaké dvě stádia, které pravděpodobně jsou uh, následují jedno po druhém. není tam nějaký stádium mezi, který bychom, který bychom nezaznamenali, protože opravdu ty, ty velikosti jsou, jsou hodně blízkou u sebe. Um, ale co je zajímavé, tak kromě té velikosti, kromě toho, že tyhle stylervy jsou opravdu velký, tak mají, když to srovnáme s tím klasickým vývojem u těch trilobitů, kdy se přidává jeden až dva články během toho každého svýkání, tak tady je to tady je roz, v tom poměrně významný rozdíl, protože tyhle druhy, tak přidávali čtyři, nebo v tomhle případě až sedm článků během vlastně jednoho slíkání, což je v podstatě <coughs> taková akcelerace nebo urychlení nebo urychlený vývoj, který se do určitý míry dá srovnat s nějakým jako zkráceným vývojem, který známe u dnešních koryšů. Sice ten, ten mechanismus je trošku jiný, u toho zkráceného vývoje u dnešních koryšů je to většinou daný tím, že ta, ta larva se líhne později z toho vajíčka. Nicméně vlastně ten, ten výsledek je stejný. A to je to, že to larvání období vlastně trvá kratší dobu. No a zajímavé je, že právě jak velká velikost, tak vlastně tenhle ten zkrácený nebo zrychlený vývoj je dost častý u druhů, který mají lecitotrofní, lecitotrofní larvy. To znamená larvy, které jsou vyžované velkým žloutkem. Mají věc žloutku, jsou větší v podstatě dokážou přeskočit pár stádí, protože mají uh, poměrně dost, uh, dost materiálu k výživě z toho vajíčka. <kly> uh, další zajímavá věc je ta, že když srovnáte tohle hydrokefala, s tu larudovou hydrokefala vlastně s blízce příbuznýma druhama, tady v tom případě s paradoxidem a s, nějakou, s nějakým hodně bazálním trilobitem, tak uh, oproti týmhle tým bazálním skupinám tak ten hydrokefalus má opravdu, proto vlastně ten název, hodně velkou tu glabelu. No a pokud si vzpomínáte, tak já jsem ukazoval, že ten, ten, ta přední část toho, toho trávícího systému, trilobitů byla, byla vlastně umístěna právě pod, pod glabelou. No a v dnešní době existují zase korýši, které mají larvy s velkým množstvím žloutku, a tyhle ty larvy někdy, v některých případech, schromažďují tenhle ten žloutek nebo ty lipidy z toho, z toho žloutku i v těch pozdějších stádích a schromažďují si je pod krunířem v hepatopankreasu, což může být ekvivalent těch jednotlivých slepých výběžků toho, toho těla. A, a v podstatě si ten, a díky tomu vlastně mají ten kruníř takhle, takhle hodně, hodně nafouklej což může být zase jedna, z, ačkoliv uznávám, že v tomhle případě je to trošku hypotetický, tak to může být další, další vlastně vodítko k tomu, že tyhle velké ty velký larvy, které by tu byly opravdu vyživované velkým žloutkem, měly víc žloutku, proto, proto byly větší. Zajímavé je, když potom srovnáte velikosti různých larv, na, na různých kontinentech, tady ty zkratky znamenají Laurence, severní, jižní Čína, Baltika a, a západní Gonvona. Já to ukážu takhle ještě v mapě. Tak vlastně ty největší larvy, ty, které předpokládáme, že by mohly být lecitotrofní s tím zhodně e, žoutkem. tak jsou známí z poměrně vysokých zeměpisných šířek e, jižní polokoule. Což je zase zase srovnatelný s tím, co vidíme v recentu, kdy opravdu ty lecitotrofní larvy bývají dost často buďto v hluboký moři, nebo, nebo bývají právě že v těch. E, vysokých zeměpisních šířkách, kde je málo, nebo kde je sezónní produktivita nějakého planktonu a, a ty jejich rodiče vlastně do nich investují daleko víc, daleko víc energie do jedné larvy, aby, aby mohli uh, přežít to larvání období. Uh, já teď koukám, že asi trošku před, přetahuju čas. Um, můžu ještě mluvit pět minut? Já myslím, že ještě můžeš mluvit pět minut. Super. Tak fakt. Čili tohle bylo um, takový exkurs do toho, jak vypadají ty, jak vypadají ty larvy. Jednak která jsem se snažil tady ukázat, jak vypadá, ty, vypadá ten vývoj, jestli je přímej, nepřímej. Jednak to, jak, jaký mají ty larvy tvar, jestli jsou placatý nebo, nebo spíš jako kulovitý. A jednak teda, jak jsou velký. No a pokud tyhle ty tři všechny věci zkombinujeme dohromady, um, já jsem dlouho přemýšlel, jakým způsobem to zkombinovat dohromady. A pak mi napadla jedna taková věc, kterou vymyslel tady pan Bambach, který přišel s tím, že vlastně všechny organismy mořským můžeme rozdělit do takých ekologických kategorií na základě toho, co žerou, na základě toho, jak se pohybují, na základě toho, jak vlastně jsou, jak, na jaký úrovni v tom, v tom moři jsou, jsou, jsou, jsou umístěny vlastně, jestli rejou v tom, v tom bahínku, nebo jestli žijou na povrchu, nebo jestli jsou plagický, nebo jestli jsou někde postavený. A vlastně, tohle to udělal pro různý období, vlastně udělal to pro Kambrium, pro kambrickou pro, pro explozi, udělal to pro začátek Ordoviku i pro vlastně současný svět, kdy vlastně on vyplnil jednotlivý kombinace těch ekologických kategorií a Snažil se ukázat, jak moc byla to, tohle, sto, já tomu říkám, protože to vymyslel bambach, tak tomu říkám bambach space, jak moc byla tato, tenhle, ten prostor vyplněný v těch jednotlivých obdobích a jak moc se to měnilo během, během, během konkrétních období. No a já jsem si řekl, že teda tohle by šlo udělat vlastně pro, pro ty ladvání strategie taky. Takže jsem si vlastně vzal ten vývojový ten typ toho vývoje, jestli to byl teda přímej, primární, nepřímej, rozšířený nepřímej nebo e, sekundárně přímej. Potom jsem tam dal tu e, velikost, která teda může označovat ten, e, to, ten způsob výživy larvy, jestli teda měli velký žloutek nebo ne. A potom teda, jestli byly e, spíš placatý nebo, nebo spíš kulatý. E, což by zase mohlo trošku naznačovat něco o tom, jestli teda žili při tom hořtím dně nebo, nebo, při, nebo byli planktoní. No a vlastně tyhle ty Tyhle ty kostičky, tyhle krychličky se dají vyplnit čtyřma různýma způsoby. Když jsou takhle čárkovaný, tak vlastně tenhle ten, tenhle ten typ nikdy, nebyl, nebo jsem nikdy nezaznamenal u, u trilobitů. Když jsou bílí, tak ten typ byl zaznamený v určitý době u trilobitů, třeba v, tomu v Ordoviku, ale nebyl zaznamenaný v tom konkrétním časovém úseku, který, který mě který nás zajímá. Kdy jsou černí, když jsou, jsou šedivý, tak vlastně ten, tenhle typ toho vývoje je možný, ale nebyl přímo zaznamenaný v tom časovém úseku, který mě zajímá. Ale na základě toho, že třeba časovém úsek beige se vyskytuje ta samá skupina, která má tenhle způsob vývoje. Tak, tak jsem odvodil, že mohlo být, že tenhle způsob vývoje mohou být přítomný i v té konkrétním konkrétní časový úrovni. No a pokud je to černý, tak to je jasný, to je v podstatě přímo zaznamenaný z toho konkrétního období. A když se na to vlastně podíváme, když se takhle vyplníme, tak vidíme, že vlastně kambrium zůstává poměrně stejně vyplněný. Na konci kambria úplně v furongianu, což je to poslední, poslední období kambria, tak to trošku narůstá. Potom tady je schrnutí celý kambri. No a když se podíváte na Ordověk vlastně, tak to je zaplněný asi úplně nejvíc. A potom to zase vlastně klesá do toho siluru Devonu a potom to po Devonu už tam vlastně jako skoro nic, skoro nic ani není. Jo. Ještě když si to vyneseme vlastně do nějakého, do nějakého grávka, bychom viděli opravdu, kolik je teda těch vývojových je stylů, jestli chcete, za v těch jednotlivých období, tak vidíme, že to v Cambridge to tak jako po pomalu roste. Pak je tady velký pík v tom ordoviku. <coughs> Jinak já jsem ten ordovik už potom nerozděloval do jednotlivých období. Z toho prostě důvodu, že i když jsem to rozdělil do jednotlivých jako na spodní, střední, střední ordovik, tak ten, ten počet byl vlastně stejný, protože se to jako v rámci toho ordoviku zase tolik nemění. A potom to zase klesá vlastně do toho siluru Devonu, a ještě víc to klesá po tom devonským vymíráním. Čili, čili opravdu největší diverzity, co se týče larváních typů nebo typů vývoje a larváních morfologií dosáhly ty trilobitě někdy v tom Ordoviku nebo ve svrchním kambriu v Ordoviku a pak už to s nimi šlo víceméně skopce. z kopce. Tak, je závěrný přednášky já vám děkuju za pozornost a těším se na případné dotazy.